ikhat iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya, yang tidak bisa dinilai harganya, yang tidak cukup amalan kita, ketaatan kita semuanya untuk mensyukuri nikmat dan karunia tersebut. Cukuplah pengakuan kita dan juga Iqrar kita sebagai hamba yang doif Sebagai Bukti ketulusan Dan sebagai Bukti penghambaan yang sesungguhnya Kepada Allah Semoga Allah menjadikan kita hamba yang Senantiasa bersyukur dalam setiap kondisi Dan keadaan Kemudian salawat dan salam mari kita Perbanyak ucapkan Untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam terutama Di hari yang mulia ini Yawmul Jumu'ah Tanggal 13 Syawal Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Mencurahkan karunia Rahmat pada kita semua Dan mencurahkan Salawat dan salam kita kepada Rasul yang mulia Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim Ala abdika wa rasulika muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in Para pemirsa Rahimakumullah Tidak terasa Hari-hari terus kita jalani dalam melanjutkan ya perjuangan kita untuk meraih ridha Allah tabaraka wa ta'ala tentunya modal utama dalam perjuangan hidup ini ada ilmu yang bermanfaat dan diantara ilmu yang bermanfaat dan yang sangat mendasar adalah ilmu akidah sebagai modal kehidupan kita sebagai landasan ibadah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan sebagai tameng yang akan membentengi diri kita Dari berbagai kesesatan Berbagai pemikiran yang Menyimpang tentunya dengan izin Allah Tabaraka wa ta'ala Ikhutal iman Para pemirsa rahimakumullah Juga kita menghimbau menghimbaukan muslimin dimana saja Berada Kendati pada hari ini Secara umum di Nusantara ini ya pemerintah mengumumkan ya kembali untuk new normal yaitu kehidupan yang normal tapi kita berharap semoga kaum muslimin tidak terkesima dan tidak lalai dengan kesempatan yang seperti itu sehingga menganggap semua perkara telah normal tidak demikian mari terus waspada mari terus tingkatkan kewaspadaan ikuti aturan Ikuti protokol yang dijelaskan oleh para uh, ahli atau tim ahli medis dan juga aturan yang diterapkan oleh pemerintah dan juga pemerintahan daerah setiap daerah. Semua hal itu adalah demi kemaslahatan kita semua. Jangan lalai, jangan mengedepankan egoisme, jangan ngeyel, tapi ikuti aturan, ikuti semua panduan. Demi kemaslahatan kita semua, ikhutul para syarhimakumullah. Semoga Allah Taala mengangkat dengan segera ya, wabah yang sedang melanda negeri kita dan secara umum dunia dan semoga kita dalam keadaan selamat, ya selamat keluarga kita, selamat karib para kita, selamat para pemimpin dan selamat semua ya warga negara kita dan semoga kondisi kita kembali seperti biasa ya dalam keadaan normal. Allahumma amin. Paraum saya rahimakumullah. Sembari kita terus menjalani ya, masa transisi untuk kehidupan yang normal, kita terus membekali diri dengan ilmu. Bagaimanapun kondisi kita di mana saja dan kapan saja bahwa ilmu tidak bisa ditinggalkan dan kita selalu membekali diri dengan ilmu dan diharapkan ilmu yang kita pelajari menanamkan kesadaran kesadaran dan kedisiplinan dalam hidup ini kesadaran dalam beragama Kedisiplinan dalam mematuhi berbagai aturan dalam urusan agama kita dan dunia kita. Para sarahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Aqidah al-Tahawiyyah. Al Aqidah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah al-Hanafi, salah seorang ulama alis Sunnah dari mazhab Hanafi. Yang menjelaskan aqidah alisunah wajah, prinsip-prinsip dasar di dalam beragama sesuai dengan dalil dalam al-Quran dan hadis. Pembahasan terakhir yang telah kita jelaskan berkaitan dengan kewajiban kita untuk selalu berkata baik tentang para sahabat Nabi saw, begitu juga para istri dan keluarga Nabi saw kan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka telah memuji mereka dan memberikan rekomendasi tentang kebaikan mereka bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan keridaannya terhadap sahabat mereka orang-orang yang baik bahkan mereka manusia yang terbaik setelah nabi sallallahu alaihi wasallam begitu juga para istri dan keluarga karib kerabat Nabi SAW keluarga beliau dari keturunan beliau orang-orang yang baik terlebih lagi bila dari keturunan beliau tersebut orang-orang yang berilmu, orang yang salih maka tentunya terdapat dalam dirinya dua keutamaan secara nasab dan juga secara keilmuan tapi tentunya keilmuan ketakuan lebih utama dari nasab tersebut kemudian setelah itu para misal rahimakumullah Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menjelaskan bagaimana sikap ahli sunnati wal jamaah terhadap para ulama ahli sunnah dari generasi terdahulu ulama salaf atau yang datang sepeninggal mereka dan seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah yang setia berjalan di atas manhaj yang benar iaitu manhaj salafus saleh di atas akidah ahli sunnati wal jamaah bagaimana sikap mereka sebagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka yang mewarisi agama ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna tiada perubahan tiada perubahan, tiada penambahan pengurangan, secara utuh mereka mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka fahami kemudian mereka sampaikan pada generasi setelah mereka begitu kaum tabi'in kemudian atba'u tabi'in terus secara turun-temurun ya tidak terputus mereka terus mewariskan ya saling mewariskan ilmu warisan Nabi SAW agama yang mulia ini para ulama' dari kelangan gerasi salahus salih yang mengikuti mereka dalam kebaikan dalam kebenaran mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dengan ilmu, dengan iman dan dengan pengorbanan mereka yang lebih mendahului kita dalam perjuangan berpegang teguh dengan agama, memperjuangkan agama. Bagaimana sikap kita? Sebagaimana para sahabat mereka yang mewariskan ilmu Maka para ulama setelah mereka Mereka yang mewaris mewarisi ilmu dari sahabat Kemudian mereka yang mewariskan pada generasi setelah mereka Berarti mereka adalah pejuang-pejuang agama Mereka adalah orang yang berada di garda terdepan Di dalam membela agama Allah Dalam menyebarkan tauhid Menyebarkan aqidah Menyebarkan sunnah Menepis berbagai tuduhan palsu Menafis berbagai pemikiran-pemikiran yang sesat Yang disematkan Kepada agama Menjelaskan berbagai Atau hadis-hadis yang palsu Yang diadadakan oleh orang al walmulhidin Untuk merusak agama Mereka berada di garda terdepan Untuk membela Habis waktu mereka Umur mereka untuk memperjuangkan agama Allah Bagaimana sikap kita? Kata Imam Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah, Wa ulama as-salafi, min al-sabiqina, as wman bagedhuh min al-tabi'in, ahli al-khair wal-a'zhar, wahal al-fiqh wal-nazar, la yudhkaruna illa bil-jamil, man dzakaruhum bi-souin, fahu ala ghairi as-sabil." Kata beliau, para ulama as-salaf. Ulama Nabi mina sabiqin dari generasi yang pertama. Waman badehum dan yang datang setelah mereka dari kalangan tabiin iaitu yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang baik. Wal asr dan ahli asr, Nabi mengikuti asr iaitu apa yang diwariskan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa hadis dan juga apa yang diuraikan dari para sahabat tentang pemahaman mereka terhadap agama dan pengamalan mereka rihad dan ahwal mereka mereka selalu mengikuti hal itu wa ahli al-fiqh nazar dan mereka juga ahli fiqh para fuqaha wa nazar yang memiliki nazar pandangan yang jernih ya pemikiran yang lurus di dalam memahami agama Bagaimana mereka itu semua layud karunahillah bil jamil mereka itu tidak disebut jadang dengan kebaikan, tidak dicelah, tidak dihina. Womendakarom bisuin barangsiapa yang menyebut-nyebut mereka bisuin dengan kejelekan, menghina bahawa alaqris sabil maka dia berada di atas kesesatan, telah menyimpang dari jalan orang-orang yang beriman. Menyimpang dari jalan ahli iman Menyimpang dari jalan ahli sunnati wal jamaah Pengikut salafus Saleh. Ikhwata'l iman para pemirsa rahimakumullah Dan juga para pendengar di mana saja antum berada Al-imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahawa Para ulama mereka adalah pewaris nabi Mereka yang menjelaskan makna perkataan Allah dan perkataan Rasulnya, dan mereka yang memperjuangkan agama Allah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, baik dari kalangan para Sahabat, yang telah jelaskan hukum sebelum hukum tentang bagaimana sikap kita terhadap para Sahabat. Kemudian setelah itu yang mengikuti mereka dari kalangan tabi'in, kemudian ulama-ulama, para ahli ilmu yang selalu setia berjalan di atas jalannya para sahabat. Maka dalam hal ini mereka selalu disebut dengan kebaikan. Tidak dicela. Tidak dihina. Dan tidak menisbatkan kepada mereka Pernyataan-pernyataan yang palsu atau dusta. Dan kita berharap Bagi mereka Tentunya yang benar dalam ijtihadnya Mendapatkan dua pahala Dan yang keliru dalam berijtihad Mendapatkan satu pahala Kerana mereka ahli ijtihad Kita berbincang dalam Permasalahan atau konteks Ahli ilmi Orang yang berilmu, ulama' Ulama' dan ulama yang sebenarnya ada dua. Ulama itu ada dua. Ulama yang pewaris para Nabi, mewariskan ilmu agama, yang mengajarkan warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini, berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Sunnah, mengikuti manhaj Salafus Saleh, dan kembali kepada dalil berpegang teguh dengan akidah yang benar mengajak kepada Tauhid mengajak kepada Sunnah pasrah dan berseradi kepada nas-nas agama Quran dan Sunnah tidak mengedepankan akal di dalam beragama mereka adalah ulama yang sesungguhnya mereka pewaris para Nabi mereka orang-orang yang mulia nah ada pun ulama' yang yang lain ya kolongan yang kedua mereka yang hanya mengikuti hawa nafsu menispatkan diri kepada ilmu tapi sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsunya pemikirannya kesesatannya yang mengajak pada bid'ah, khurafat tidak perhatian pada tauhid dan sunnah selalu menimbang dalil dengan pemikirannya jika sesuai diterima jika bertentangan ditolak logika yang menjadi landasan beragama dan di dalam mengambil hukum mempelajari perkara agama mereka tidak kembali kepada dalil referensi yang jelas Al-Qur'an atau hadis tetapi hanya kepada perasaan pemikiran hawa nafsu atau prinsip-prinsip dasar keilmuan yang diadakan-adakan oleh ahlul kalam filsafat dan yang lainnya mereka ulama' su' Nah, yang dimaksud disini Ulama' as-salab Mereka yang berjalan di atas syaratan mustaqim, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW Yang mengikuti para sahabat Nabi SAW Bi ihsan Walladzina taba'uhum bi ihsan Yang mengikuti para sahabat Bi ihsan dengan kebaikan Itu yang kita maksud Ulama' al-rabbani'in kinkun rabbaniyina wima kuntum tu'allimun al-kitab kuntum tadrusun Kata jadilah klan rabbaniyin ulama rabbaniyin mengajarkan mengajarkan kitab yaitu mereka yang menyebarkan ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan sunnah yang mendidik umat kita sekai yang benar secara bertahap yang mendasar kemudian terus mereka menggembang umat Secara bertahap Untuk mencapai Kemuliaan Di dalam beragama Mereka lah Ulama Rabbaniun Yang berpegang teguh Dengan Al-Quran dan Sunnah Taib Maka Tidak boleh kita Menghina mereka Memuliakan mereka ya. Baik dari kalangan para ulama Yang mereka lebih konsentrasi Dalam mengkaji hadis Ya Ya atau para ulama yang melakukan sentralisme memahami al-fiqh, kendati sesungguhnya tidak boleh kita mengatakan ini hanya paham tentang hadis dan tak paham tentang fiqh, atau ini hanya paham tentang fiqh dan tak paham tentang hadis. Sesungguhnya para ulama, sesungguhnya para ulama yang betul-betul berjalan di atas tuntunan Nabi Sallam, mereka yang perhatian kepada hadis kerana itu dalil, landasan. Dan mereka juga yang perhatian kepada fiqh, pemahaman. Kerana ilmu itu ada dua. Secara dirayah, riwayah, dan secara dirayah. Dalil dan pemahaman. Itulah ilmu, itulah ulamak. Ya. Kelangan para sahabat, dan tabi'in, bahut tabi'in, guna salah itu imam, madahib al-arba'ah, Abu Hanifa, Imam Malik, wa syafi wa ahmad, dan sebelumnya ya, Malu Auzai, Wa Thawri, Bunu Mubarak dan yang lainnya para imah atau Islam, Wal Imam Saad Al laythi Al Layth bin Saad dan mereka para imah, para imam ahli sunnah yang berjalan di atas tuntutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka mereka adalah ahli ijtihad mereka yang berpegang teguh dalam Al-Quran Mereka yang selalu Mengikuti dalil Mereka ahli Ijtihad Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengangkat derajat mereka Dengan iman dan ilmu يرفع الله الذين آمنوا مinkum والذين أوتوا العلم Allah mengangkat Orang-orang ya, yang beriman Dan orang yang beri ilmu diantarakan Derajat Yaitu beberapa derajat diangkat derajat mereka oleh Allah Taala ta maka kewajiban kita adalah mendoakan kebaikan bagi mereka berharap bila mereka berada dalam isytihad mendapatkan dua pahala dan mereka salah dalam isytihad, mendapatkan satu pahala, iaitu pahala berisytihad tapi kita tidak boleh mengikuti mereka dalam kesalahan naam kita menghormati kita memuliakan memuji mereka tapi tidak boleh panatik Tidak boleh mengkultuskan karena mereka bukan maksum Kalau mereka maksum Berarti sama mereka dengan Nabi Tentunya ini jelas batil Maka Allah menghendaki ya, Bahawa selain Nabi SAW Tidak ada yang maksum Kalau -kala seandainya Ada Orang yang maksum Yang suci Dari kesalahan Semuanya benar perkataannya Berarti Manusia akan tertipu Siapa yang sesungguhnya Nabi Akan banyak Nabi Tapi hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha agung Menghendaki Bahawa selain Nabi Pasti memiliki kesalahan Pernah keliru Ya Maka Ahli sunnati wal jamaah Mereka selalu menghormati para ulama menghormati ahli ilm kemudian jika mereka keliru dalam suatu pendapat atau keliru dalam memahami atau pendapatnya lebih ضaif, lemah dibandingkan pendapat yang lain maka dalam hal ini sikap ahli sunnati wal jamaah mengikuti dari dan kebenaran tapi ulama tersebut tidak boleh dicela dengan sebabkan kesalahan dalam berijtihad tadi selalu berkata baik menyebut dengan baik ini manha ahli sunnah kita harus memahami prinsip ini ya kita harus memahami prinsip ini setelah kita memahami siapa para ulama tadi telah jelaskan bagaimana sikap kita Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Ahmad Imam Syabi, Imam Ahmad mereka manusia biasa bisa Benar dan juga bisa keliru. Ya, sampai Imam Malik rahimahullah mengatakan bahawa kull minna yu'had wa yurduqaulu illa sahibu hada al qabr. Sebabnya antara kita bisa diterima perkataannya dan bisa juga ditolak. Kecuali hanya pemilik kubur ini itu dia menunjuk kepada kubur Nabi Sallam berikan isyarat pada kubur Nabi Sallam. naam karena mereka semua ulama kembali kepada dalil ya kendati terdapat perbezaan dalam sisi pemahaman terhadap dalil tadi itu karunia Allah yang Allah curahkan kepada siapa saya dikandaki dari para hambanya ikhwata liman para besar kenapa kita harus berkata baik menyebut para lama dengan baik yang pertama kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan orang-orang yang beriman itu satu dengan yang lainnya adalah sebagai wali, saling mencintai, menginginkan kebaikan, mendoakan kebaikan bagi saudaranya yang lain. Kalau Allah Taala, wal muminuna wal muaminat baidhuhum awliya uba'ul orang-orang beriman dari kelangan lelaki dan wanita itu mereka adalah wali bagi yang lain. Maksud wilayah al-mahabbah, ya. kita berwala mencintai mereka. Jika ini adalah untuk seluruh kaum muslimin orang-orang yang beriman, maka tentunya secara spesial mereka ahli ilm, orang yang berilmu, ya, kena tugas mereka, kedudukan mereka, posisi mereka, ya, sebagai warthaul Anbiya' Pewaris para Nabi, maka mereka tentunya mengajak pada agama Allah dan menjelaskan agama Allah. Maka mencela mereka sesungguhnya adalah akan membawa kepada menjurumuskan kepada pencelaan terhadap ilmu yang mereka bawa, iaitu ya. Al-Quran, Sunnah dan juga tentu juga akan mencerumuskan ke dalam pencelaan ya celaan terhadap agama secara umum. Karena mereka dipilih oleh Allah untuk mewarisi ilmu agama menyampaikan kepada umat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wallzina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat ya orang-orang yang beriman di antara kalian juga orang-orang yang diberi ilmu. Ya. Berapa derajat menunjukkan kedudukan para ulama. Kemudian, jika kita diperintahkan untuk memuliakan orang-orang beriman karena keimanan mereka, maka tentunya orang yang paling utama untuk kita muliakan, untuk kita hormati adalah para ulama. Kemudian, sebagian jelaskan tadi mencela mereka. Itu akan menyebabkan ya pencelaan terhadap agama sumber agama kerana mereka yang mewarisi hal itu dan generasi sebelumnya sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nam, itu yang ingin jelaskan Imam Abu Jafar At-Tahawi Rahimahullah Kemudian sebagai yang kita jelaskan tadi. Kita harus memahami dengan benar Terutama orang-orang yang awam ya. Kenapa timbul Fanatisme Dan itu akan merusak Itu akan menyebabkan kejumudan dalam berpikir Dan juga akan menyebabkan Perpecahan di kalangan kaum ke Muslimin. Fanatik Pada kelompok, pada pemikiran Pada tokoh ya. Ini semuanya Tidak dibenarkan kita memuliakan Menghormati Tapi tidak boleh panatik Tidak boleh mengkultuskan Kerana mereka tidak maksum Konsekuensinya apa? Bila mereka mengatakan yang benar Pemahaman yang benar Kita mendapatkan ilmu dari mereka Kita terima ilmu yang benar sesuai dengan dalil. Tapi bila mereka keliru dalam ijtihad Dalam suatu pemahaman Kerana mereka masih biasa Maka tugas kita apa? Kita menghormati mereka, menghormatiakan mereka, tapi tidak boleh mengikuti kesalahannya. Tidak boleh mengikuti kesalahan. Kenapa? Karena kita hanya diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasulnya, mengikuti kebenaran. Nah, maka tidak boleh panik. Nah, sahabat sahabat apapun, ya guru kita, sahabat apapun, ya ulama yang kita ikuti, mereka manusia biasa, ya tapi adanya suatu kesalahan kekeliruan maka itu tidak membenarkan ya untuk ya melakukan atau menghina atau mencela dan seterusnya. Baik. Ikhuwatul iman, permisa rahimakumullah. Kemudian kataimah ujbarat tahai ulama as salab min as-sabiqin. Ya. Jadi ulama as salab kalimat as-salab Istilah salah adalah mereka generasi yang terdahulu Yang berada di atas kebaikan Dan ini memberikan isyarat pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya, dalam hadis yang sahih Kala Nabi SAW Khairul nasi qarni Thumma al-ladhina yalunahum Thumma al-ladhina yalunahum Thumma al-ladhina yalunahum Parawi hadis menyebutkan La adri adhaka ba'da qarni قرنه 3 atau 4 3 atau 4 taqur Katanabi sahasm sebaik generasi ya sebaik-baik generasi ya adalah atau sebaik-baik manusialah generasiku yaitu para sahabat sudah para sahabatnya ثم الذين يلونهم kemudian yang mengikuti mereka yang datang setelah para sahabat tabiin ثم الذين يلونهم kemudian yang mengikuti tabiin ya jadi Qarn di sini ya bukan ya maksudnya uh, satu abad dengan jumlah seratus tahun tidak tapi maksudnya generasi generasi satu generasi itu Qarnun ya. maka generasi yang terbaik adalah yang hidup zaman Nabi SAW mereka para ulama kemudian satu-satunya mengikuti mereka Tabi'in kemudian mengikuti mereka Atba'u Tabi'in kemudian terus-menerus ya orang-orang yang setia berjalan berpegang teguh dengan manhaj para salafus saleh dalam ilmu dan amal ya ilmu dan amal dan seluruh aspek agama yang kita cintai ini nah mereka adalah ulama ussalaf yang wajib untuk kita hormati kita muliakan tapi tidak boleh fanatik tidak boleh mengkultuskan kerana mereka manusia yang bisa bersalah dan bisa benar. Kenapa Imam Abu Jafar al-Tahawi menyebutkan, ya, ulama ada ahlu al-Khairi wal-Azar yang mengikuti hadis, ya, kemudian ahlu al-Fiqi wal-Nazar. Jadi setelah generasi tabiin. Muncul istilah ada ulama yang mungkin lebih konsentrasi dalam masalah hadis meriwalkan hadis mengumpulkan ya luar-luar hadis. Ada sisi lain ulama yang konsentrasi masalah pemahaman dalil fiqh dan muncul di zaman beliau seperti ini muncul di zaman beliau dua kelompok yang ekstrim yang satu mencela yang lain tentu ini jalan keliru ya yang misalnya mereka yang konsentrasi dengan hadis mencela mereka yang mungkin konsentrasi masalah fiqh begitu juga yang konsentrasi masalah fiqh mencelak yang hadis kata mereka jumutlah ya. ini terjadi benda-benda itu mulai muncul zaman beliau. maka beliau ingin menjelaskan ulama ahli sunnah yang mereka berpegang teguh dengan dalil berjalan di atas Al-Quran dan sunnah kendati berbeza dalam kemampuan mereka ya. dalam sisi Uh, penguasaan mereka terhadap dalil penguasaan mereka terhadap riwayat-riwayat tersebut dan juga pemahaman dalam memahami dalil-dalil, perbezaan kemampuan dan memahami dalil. Mereka semua ahli sunnah yang berjalan di atas al al-Quran dan sunnah, berpegang teguh dengan uh, manhaj salafus saleh. Mereka semua adalah ulama yang wajib untuk dihormati. Tidak boleh dicela. Disebut dengan baik. Mereka pewaris agama. Tapi sekali lagi kita sampaikan bahawa mereka manusia biasa tidak maksum, tidak suci, bisa bersalah. Tapi sebagaimana kita jelaskan juga kesalahan mereka itu mereka mendapatkan pahala karena mereka ali jistihat. Ya benar, dapatkan dua. Ya berbeda dengan orang yang jahil berijtihad ya salah dosa. Ya. Jadi bila berijtihad ya salah. Dan kesalahan ya dosa karena bukan ahlinya. Ya. Seperti kita yang masakin dengan ilmu ini. Naam. Khatalimhan, semoga rahimakumullah. Kemudian perlu diketahui. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang maha agung ya menghendaki terjadinya perbedaan di kalangan para ulama yang semua hal itu menjelaskan akan tingkat pemahaman penguasaan mereka terhadap ilmu tadi ini hal yang manusiawi dan syar'i tidak sama mereka orang yang mulia semuanya tapi uh, tingkat pemahaman kemudian juga Penguasaan terhadap dalil, kemudian juga pemahaman terhadap dalil, maka disebabkan perbezaan dari sisi kemampuan mereka menguasai dalil, memahami dalil, maka terjadilah perbezaan di kalangan para ulama. Semua mereka mengikuti dalil. Ya, ini yang ulama, ya, ulama yang betul-betul mereka mewarisi warisan Nabi tidak ada mereka yang sengaja ulama' yang ahli sunnah yang sengaja untuk menyelesaikan dalil karena kalau sengaja menyelesaikan dalil bukan lagi ulama' itu nama ulama su', bukan lagi ulama' yang pantas untuk ditokohkan dan diikuti mereka bersungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran merujuk pada Al-Quran merujuk pada hadis, bersungguh-sungguh memahami Al-Quran memahami hadith dengan kaedah-kaedah ilmu prinsip-prinsip dasar keilmuan yang mesumberkan Al-Quran dan Sunnah kawaid al-fiqhiyah, kawaid usuliyah ya kawaid dalam ilmu Hadis mereka semua ya, mengkaji, membahas ya, meneliti mutala'ah semua itu berdasarkan kaedah-kaedah ilmiah ya nah, mereka beristihad dalam memahami dalil tadi tapi yang namanya manusia Ya mereka punya keterbatasan Oleh karena itu para ulama menjelaskan Kenapa terjadi perbedaan di kalangan para ulama Di antara penyebabnya Ya Pertama adalah Boleh jadi hadis tersebut tidak sahih Menurut ulama tersebut Dan mungkin yang lain mengatakan itu sahih Ini yang pertama Yang kedua boleh jadi dalil tersebut sahih tapi ternyata telah dimansuh iaitu dihapus hukumnya ya, ada nasihun dan ternyata ulama yang lain tidak mengerti ada dalil yang menasahnya yang menghapus hukum sebelumnya maka dia masih berpendapat sesuai dengan dalil yang sebelumnya maka terjadi perbedaan nah atau ya, ada dalil yang lebih kuat menyelisihi dalil yang pertama. Dan ini banyak sekali, ya contohnya dalam hal itu. Kemudian yang selanjutnya berjadi seorang imam tersebut di dalam, ya, mengkaji hadis dan juga di dalam memahami perasa punya mempunyai syarat tertentu yang menunjukkan akan ya kejelian dia dan kehati-hatian dia dalam menerima suatu hadis. Sementara yang lain agak lebih longgar. Maka terjadi juga perbedaan sebab hal itu. Nah. Terlebih dari itu semua, kendati hadisnya sahih tapi mereka memiliki ya tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Subhanallah enggak sama. Ini adalah sunnatullah Ya Sunnatullah Sebab kalau manusia itu Diciptakan oleh Allah Hanya memiliki satu pemikiran saja Pemahaman saja Tentu tidak akan bisa berkembang ke menjadi jumut Ya Sementara Allah menghendaki Adanya perbedaan Tentunya dalam konteks Yang Masih di Perbolehkan Kena semua mereka Ingin sampai pada al-haq semua mereka ingin memperjuangkan Islam. Ingin berkhidmat kepada agama Allah ini. Ingin beribadah dalam menyampaikan ilmu ini. Ya, ini kita berbicara dalam konteks ulama ahli sunnah. Bukan ulama ahli bidah. Ulama ahli sunnah yang mereka menjadikan pegangan hidupnya Al-Qur'an dan sunnah. Yang berkhidmat untuk ya, Al-Qur'an dan sunnah. Dan memperjuangkan al-haq mengajar Mengajarkan al akidah yang benar Sunnah yang sahihah, Memerangi khurafat Beda asyirqiyat Itu ulama yang kita maksud Ya Nah Mereka semua itu tidak sengaja mesi dalil Dan mereka semua Ya berusaha ikuti dalil Dan tentunya dalil itu lebih umum dari nas-nas syar'i. Nas, nas syar'i agama itu Ya Al-Quran dan Sunnah wahyu Tapi kalau dalil Al-Quran, Sunnah dan juga ada dalil Ya argumentasi Landasan jadikan sebagai Pijakan uh, hukum Ya landasan hukum Di dalam menghasilkan sebuah Ya produk hukum tadi Nah Ini tentu dikenal oleh para ulama Dengan adillah muttafaq alaiha Wa adillah muqtala fiha. Adillah dalil yang sepakati, Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Ya. Mukhtalaf ya mungkin masih diproselesikan sebagian menggunakan sebagian tidak ya. Ya qawa yang banyak ya. seperti juga ee uh, qiyas dan yang lainnya. Saya tidak ingin lebih luas dalam hal ini karena ini permasalahan ushuliyah mungkin nanti membingungkan. Intinya adalah para ulama itu semua berbicara dengan dalil Nah, istilah dalil itu lebih umum dari nas syari i. kalau nusus sesyari ya nas, ya nas nas syariat yaitu Al-Quran dan Sunnah tapi kalau dalil ia ya lebih umum dari itu pengertiannya <coughs> nah ini yang harus diperhatikan maka kita harus selalu semangat kita di dalam beragama Alam ikuti dalil yang benar Dalil yang sahih Kebenaran Ya Bukan mencari Ya Pembenaran Terhadap perbuatan kita Dengan mencari-cari pendapat-pendapat Para ulama' yang mungkin bisa me Membenarkan sikap dia Sehingga nanti Muncul apa? No, kan? Itu kan pendapat ulama' hulan Yang gitu tatkala kita sugukan dalil nah ulama yang lain tidak memahami seperti itu ini keliru cara beragama seperti itu keliru saya katakan itu keliru cara beragama itu yang menjadi permasalahan ya di dalam beragama yang benar bagaimana caranya semangat utama kita mengikuti dalil karena dalil ma'sum semangat utama kita mengikuti dalil karena dalil itu ma'asum, selamat dalil tidak akan pernah salah Al-Quran dan Sunnah tidak akan pernah salah benar tapi menjadi permasalahan perbedaan para ulama adalah memahami satu teks dari Al-Quran dan hadis tadi ini yang tadi perbedaan dan masing-masing berusaha untuk memahaminya nah, sesuai dengan ilmu yang diketahui maka ada yang benar, ada yang keliru. Ada yang lebih mendekati kebenaran, ada yang lebih jauh. Begitu. Maka tugas kita tak ada datang dalil qala Allah wa qala Rasul ala ra ar wal-ain kata orang Arab. Sudah diterima tanpa ada sedikit pun ya dalam hati e, rasa mungkin tidak menerima atau mungkin tidak senang. Diterima Jangan lagi dalam kondisi seperti ini. Loh, ulama lain enggak mengatakan seperti itu. Ustaz saya tidak mengatakan seperti itu. Profesor saya tidak mengatakan seperti itu. Buya saya tidak mengatakan seperti itu. Kiyai saya tidak mengatakan seperti itu. Enggak, la. Enggak ada cara beragama seperti itu. Itu keliru cara beragama yang seperti itu. Tapi bagaimana yang benar? Kalau Allah ini yang benar. Jika seandainya Ustaz kita mengatakan sesuatu keliru. Oh iya, kita katakan rahimahullahu ustadi. Ghafarallahu lahu. Semoga Allah merahmatiku ustadku dan guruku, ya para ulama ku dan juga buyaku, kiai ku dan yang lainnya. Naam, dengan berbagai istilah keilmuan tadi. Ya. Tapi tentunya dalil Ahabu ilaina min kulli ahad. Ini prinsip beragama, pegang ini baik-baik. Al-haqqu ahabbu ilaina min kulli ahad. Saulani Alhaqu uhabbu ilaina min kulli ahad. Ibnaran itu lebih kita cintai dari siapapun. Naam. Oleh kerana itu di dalam beragama di dalam memahami syariat Islam ini ada dua yang perlu perhatikan. Pertama, dalil dan juga pemahaman terhadap dalil Dalil Ada kelain di Al-Quran dan Sunnah Atau kaedah kada ilmiah muttafaq alaihah Yang e, diambil dari nasna syariat Benar kaedahnya nah, Dalil Akan tapi Ada sisi lain Yang sangat menentukan Yaitu pemahaman terhadap dalil Bagaimana memahami dalil tersebut dengan benar? Seringkali seorang mengingkari suatu permasalahan disebabkan pemahaman yang keliru. Bukan kena ya, kesalahan pemahaman tadi, tidak. Tapi kesalahan, bukan kena kesalahan dalil. Tapi kena kesalahan pemahaman dia. Enam. Bukan minaibin kaulan sahihan, waafatuhu al-fahmus sakkimu. Begitu kata para ulama. Tetapi banyak orang yang menjalani suatu pemahaman yang benar, dalil yang benar, kena sebabkan pemahaman yang nyeleneh, yang keliru. Maksud permasalahan di mana bukan dalil, tapi pemahaman dia. Maka prinsip tadi dalil kedepan kan dari pemahaman kita yang keliru tadi. na'am Maka dalil itu hujjah. Dalil itu hujjah. Kata Allah, wakala itu hujjah yang wajib diterima. Tapi perkataan ulama, perkataan ustadz, perkataan buaya, perkataan muallim, perkataan kiai, perkataan siapa lagi? Namanya ya istilah. Keilmuan yang diselamatkan masyarakat pada tokoh-tokoh masyarakat Baik ha, Pencerama, khutobah, siapapun dia Perkataan dia Itu membutuhkan dalil Kita cari dalilnya Benar atau tidak Maka dalam hal ini dalil wajib diikuti Adapun perkataan seorang pun tidak wajib diikuti Kecuali bila benar ya, di dalam memahami dalil yang sahih tadi ini permasalahan yang sangat mendasar di dalam beragama ini titik permasalahan di sini maka kenapa muncul berbagai ya, sikap panatisme ya, tahazub mengelompok-ngelompok kemudian sikap ekstrem dalam beragama, ya ini perkataan ustaz saya, bila dia sehati enggak mau menerima dia panatiknya jumurnya luar biasa kaku dalam beragama Karena dia mungkin tertampilnya mungkin ya tidak tahu apa yang dipahami atau mungkin rasa panatisnya atau mungkin terhadap sosok atau mungkin tokoh yang dia kagumi tadi keliru undur dalil lihat dalil okey sebagai yang latar para ulama ya kullu ma qalahu Allah wa rasuluh wa dalil yustadallu bihi wa kullu qawlin siwa qawli Allahi wa rasulihi yustadallu lahu ya setiap perkataan Allah dan Rasulnya itu adalah sebagai dalil dipegang tapi setiap perkataan sayang Allah dan Rasulnya, itu dicarikan dalilnya. Bila sesuai, berarti diterima. Dan juga perlu diperhatikan, bila seandainya, keliru pemahaman salah seorang mungkin, tokoh yang kita kagumi. Dan dia ahli sunnah wal jamaah Berjalan di atas Quran dan sunnah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah mengajak pada tauhid, mengajak pada sunnah memberantas syirik, khurafat, bid'ah pemikiran yang sesat ya dengan bijak dengan santun tulmanha ahli sunnah semangat untuk terus mengikuti dalil di ahli sunnah pejuang sunnah ulama ahli ilmu ustaz yang berjuang dengan sunnah, di atas sunnah bila ada kekeliruan. Bila ada kesalahpahaman tetap posisi dia sebagai ahli sunnah itu terjaga. Tidak boleh dihina. Tidak boleh dicela. Ya. Tetap dihormati. Dimuliakan. Tapi tidak boleh dikultuskan. Tidak boleh fanatik. Tapi kita katakan tidak diragukan si fulan, ulama' sangat bersungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran mengikuti dalil, mengajak pada sunnah tapi dalam hal ini dia keliru itu tentunya bagi orang yang memahami ya, keliru dia dan kebenaran itu lebih saya cintai daripada ustaz saya kebenaran itu lebih saya cintai daripada daripada guru saya Kebenaran itu lebih saya cintai daripada kelompok saya. Kebenaran itu lebih saya cintai dari organisasi saya. Kebenaran itu lebih saya cintai dari yayasan saya. Dan semua yang ada di dunia ini, kanal hak, ya, itu yang menjadi, ya, semua tujuan kita begitu para ulama mengatakan sampai ulama mengatakan ya bahwasanya Imam Ahmad mengatakan la tu kalit ni, walau tu kalil malaikan, walau thawri, walau azai, tapi ini dari mana asalnya? Subhanallah, Imam Ahmad begitu semangat para ulama, tidak ada mereka mengajak pada dirinya ikuti saya, ikuti pendapat saya, tidak ada, tidak ada, itu bukan ulama alis sunnah. Tak kalah memaksa pengikutnya Atau simpatisannya Untuk mengikuti diri dia Itu bukan sifat Ahli Sunnah Tapi mereka semua mengajak Pengikuti dalil Semangat mereka min Ambil Dari sumber tempat mereka mengambil Al-Haq Dalil Qala Allah wa qala al Rasul maka tadi dikatakan bahawa perkataan Allah perkataan itu dalil yang wajib diikuti adapun perkataan sayang Allah kita harus mencari dalil untuk mengetahui kebenarannya atau keteliruannya nah kembali kepada pembahasan kita bila ulama salaf, ulama ahli sunnah keliru mungkin dalam sebagian pendapatnya jangan diitu diikuti kekeliruan tersebut tapi tetap menjaga kehormatan kedudukan posisi dia sebagai ulama Ahlussunnah. kita katakan rahimallah, alim, alim fulani ulama si fulan ya. rahimallah. Dia sungguh sangat ya berpegang teguh pada Al-Qur'an tetapi yang namanya manusia itu keliru. Tapi dia keliru dalam hal ini. Ya. Maka tidak boleh diikuti ke keluar tadi. Tidak boleh diikuti ke keluar tadi. Karena nanti di akhirat yang akan ditanya dalam barzah manabi yuk nabi yang kamu ikuti siapa? Siapa nabi kamu ikuti? Bukan ulama yang kamu ikuti. Mana alim ladhi itbaqta? Tak. Siapa alim? Ulama yang kamu ikuti tak? Seperti itu pertanyaan mungkin akhir manabi yuk nabi yang kamu ikuti, nabi yang kamu cintai, nabi yang kamu jadikan sebagai tauladan panutan, tuntunan naam pakai ikhata lima rahimakumullah panatik seorang kepada seorang yang berilmu tidaklah bermanfaat bagi dia, tidak akan bisa menyelamatkan dia dari azab Allah dan akan bisa menjawab pertanyaan muka yang akan hanya bisa menyelamatkan dia berpegang teguhnya dia kepada sunnah Nabi kebenaran al-haq naam hadha al-ladhi yanfa'uh ini hanya bermanfaat bagi diri dia. Hj. Al-Iman Ini hal yang sangat prinsip di dalam beragama. Maka kembali kita kata kenapa banyak terjadi pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran, cara pola pikir yang keliru memahami agama? Karena tidak memahami prinsip dasar ini. Ilmu Islam ada prinsip dasar, ya. Metoda dalam memahami agama ini. bagaimana kita memahami agama ini bagaimana kita beragama dalam sisi keilmuan dari sisi amalia ini kita semua memahami konsep ahli sunnah yang sesungguhnya ya. ini adalah pembahasan yang luas ya. pembahasan yang sangat luas sekali mana prinsip yang benar dalam beragama kena perlu kita sampaikan ya, bahwa kekeliruan yang terjadi kesesatan yang muncul di dalam beragama bukan kena kesalahan dalam agama bukan kena kesalahan agama tapi kesalahan konsep pemikiran pemahaman dalam memahami agama ya, itu yang terjadi sehingga mereka mengira mengikuti Al-Hak tapi ternyata mengikuti kebatilan ya. sebagai contoh ini contoh kaum Khawarij Khawarij yang mengkapirkan Ali mengkapirkan yang bersalah apa dalilnya? mereka berpegang teguh dengan Al-Quran mereka berpegang teguh apalah Al-Quran ahli ibadah tapi pemahaman dalam memahami dalil tadi. Sejarah tabiib Nabi Talib, kalimatul haq urida biha batil. Mereka mengatakan perkataan-perkataan yang benar tapi maksudnya keliru. Nah. Ini yang menjadi permasalahan. Ini yang menjadi permasalahan. Oleh karena itu ya, kita harus kembali kepada konsep yang benar di dalam beragama, metode yang benar dalam beragama ikhwata liman rahimakumullah mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini seputar masalah, sikap kita terhadap para ulama, ya, ahli sunnati wal jamaah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah maka barang siapa yang mencela mereka berbicara atau uh, berbicara tentang para ulama dengan perkataan yang keji atau menghina mencela ya maka mereka sungguh berada di atas jalan kesesatan kerana celaan tersebut sesungguhnya akan menyebabkan ya celaan terhadap sumber ilmu yang menjadi landasan mereka dan juga akan membawa kepada sikap meremehkan, uh, merendahkan, ya, menggampang-gampangkan perkara agama. Akan berkurang semangat untuk berpegang teguh dengan din, dengan agama, dan juga akan muncul sikap, ya, meremehkan perkara-perkara. Kenapa? Karena ulama sebagai warthul ambiyah. Kalau mereka dicelah, berarti celan ini akan menyebabkan juga celan terhadap apa yang mereka bawa apa yang mereka sampaikan maka tentu akan melemah ya berkurang ya sifat semangat untuk berpegang teguh dengan agama tadi maka jangan dilihat mencela agamanya mencela ulama-ulamanya sebatas celah antara diri tidak menyebabkan celah terhadap agama ilmu yang mereka bawa maka berhati-hatilah dalam hal ini tapi yang tentunya dimaksud adalah ulama ahli sunnah Adapun ulama ahli bidah ahli kalam bil safal la karamah. bagi mereka. Mereka mengisi dalil sengaja menyisihi, sengaja memusui dalil, menyisihi dalil karena akal logika yang mereka jadikan sebagai landasan. Sehingga kata mereka, "Idza taaradal aqlu wan naqlu quddima al aqlu." Adapun naqlu, ima ditolak atau ditakwil. Pada pertentangan dalil dengan akal Maka dikedepankan akal Dalil ditolak Dengan dua cara Baik ditolak terang-terangan Secara nyata Atau ditakwil Diselewengkan maknanya Hakikatnya bila diselewengkan maknanya Berarti menolak ya, Isi kandungan kebenaran yang terdapat dalam dalil tersebut Itulah cara ahlul kalam Orang-orang filsafat ahlul kalam Dan berbagai sekte Sempalan yang menyematkan Atau yang muncul dalam Islam. Oleh itu berhati-hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua dan pemahaman yang benar di dalam beragama. Allahumma amin. Demikian wallahu aalam. Quran jazakallahu khairan barqlafik. Rasmodel yang telah disampaikan oleh orang peserta di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita bisa mengerti dan faham uh, apa yang telah disampaikan oleh Al Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat di 0819896543 atau Anda bisa menghubungi kami di layanan Antofan di 0218236543 dan tentunya kami harapkan sekali lagi untuk lebih memperdalam pembahasan kita pembahasan mengenai akidah Anda bisa atau diharapkan untuk mengirimkan pertanyaannya yang sesuai dengan pembahasan kita di sempatan hari ini pula baik, yang pertama Ustadz, kami angkat pertanyaan di dalam saat singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ya Ustadz kami sebagai orang awam kadang bingung dengan pengambilan dalil yang benar sering kami temui beberapa dalil itu seolah berrentangan dengan kaidah fikih yang disampaikan oleh para ustadz. Contoh kecilnya pada saat ini yaitu mengenai larangan menutup wajah atau sebagiannya ketika sholat. Nah sedangkan pada saat ini para ulama membolehkan dengan memakai masker. Bagaimanakah dengan kedua dalil ini? Eh, mohon penjelasannya agar kami bisa mengerti bagaimana cara pengambilan dalil yang benar. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Ini berkaitan dengan permasalahan yang wak ah, ya, realita kehidupan kita dan banyak hikmah ya. Dari adanya wabah Covid-19 ini Jadi yang selama ini Hukum-hukum sebut termasalah yang seperti itu Tidak kita pelajari Sekarang kita dipaksa untuk memahami Kena berkaitan dengan ibadah kita Dan kesemua kita Dalam hal ini Tadi dikatakan orang awam Kan begitu Yang semoga Allah Subhanahu SWT Terus memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat Maka dalam hal ini Mereka yang tidak memiliki atau mungkin keilmuan yang cukup untuk memahami kaedah-kaedah syariat tadi maka kita kembali kepada ahli ilmu, bertanya ya bertanya dan membaca kalau masih bisa kita membaca dan mendengar ya penjelasan para ulama tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan uh, ibadah dalam kondisi-kondisi darurat ya seperti itu, kerana Alhamdulillah agama Islam ini sempurna menjawab semua permasalahan umat problematika umat tapi siapa yang memahami hal itu ya para ahlinya para ahlinya nah dan kita memiliki kaedah bagaimana dalam kondisi darurat bagaimana mempertimbangkan antara kemaslahatan dengan mafsada begitu ya bagaimana nanti mempertimbangkan antara Ya, kebutuhan yang primer dengan sekunder. Ya, darurat daruratul khams menjaga ya agama, menjaga jiwa, menjaga nasab, menjaga harta. Naam. Dengan kemaslahatan yang lain. Ibadah. Ya. Itu semua sudah jelaskan kepada Umat. Ada kaedahnya Begitu masalah kondisi, ya, salat tidak kita sepakat semuanya sepakat ya, bahawa sholat ini merupakan perkara yang paling utama bukti keislaman seseorang ya. lelaki adalah berjamaah di masjid begitu dia sholat jumat nah, kita sepakat semua, perbedaan bukan di situ perbedaan melihat bagaimana dengan kondisi sekarang itu yang harus jadi perhatian jangan dikira mereka yang tidak mengatakan oh ya sementara kondisi sekarang lagi pandemi dikhawatirkan akan menularkan dan sebagainya kemudian juga himbauan pemerintah untuk misalnya uh, stay at home gitu ya tinggal di rumah itu semua diperhatikan maka bukan berarti mereka tidak mengatakan itu berarti mereka mengabaikan, menyenyakan atau menggampangkan masjid tidak atau mengatakan Menggampangkan masalah solat jumat? Tidak Kita yakin bahawa saudara-saudara kita Yang mereka terdiri atas ilmu kaum Muslimin yang cinta kepada masjid Cinta kepada solat ini Berjamaah Jumat yang mereka rutin Di kondisi sekarang ini Mereka menindahkan Aturan seperti itu Bukan berarti mereka ya Mengabaikan masalah jamaah tidak serta-merta mereka langsung mungkin dicap mungkin bisa terjumlah kepada kemunafikan. Tidak bisa seperti itu. Ini hukum-hukum yang general seperti ini tidak boleh. ya Banyak uzur. Permasalahan. Nah, kembali dalam masalah ini masalah menggunakan masker. Tidak ragukan bahawa para orang mengatakan dalam kondisi aman ini tidak boleh menutup wajah. Pakai itu makruh. ya Makruh dalam sholat. Dia sampai kepada hal yang diharamkan. Makruh. Begitu. nah, hal yang makruh tersebut kemudian ditinggalkan, tapi dalam kondisi darurat yang bisa menyebabkan penularan, maka apa yang diutamakan di sini ya. demi menyelamatkan jiwa, kesehatan jiwa, maka ini dikedepankan ya, dikedepankan untuk menjaga hal itu semua, maka diantara wasilahnya, yaitu mungkin menggunakan masker dalam sholat, sehingga para ulama mengatakan suratnya sah, ya Kemakruhan tersebut gugur dalam kondisi darurat ini. Yeah. Jangankan pemakaran yang makruh, perkara yang haram dalam kondisi darurat itu bisa jika itu menjadi halal, tapi tentunya sesuai dengan kadar dan juga proporsinya. Nah, al darurat tu tukihul mahzurat, mahzurat. الضرورة تقدر بقدرها. وكذلك كعدان درء المفاسد مقدم جلب المصالح نعم درء درء أكبر المفسدتين بارتكاب أخفهما نعم وارتكاب أصحى يعني أعظم الجلب أكبر المصلحتين bi terki'ahafihim jadi ada darurat ada masalahat, ada mafsadah bila ini ada bertentangan maka mafsadah menolak mafsadah kerusakan lebih utamakan daripada kemaslahatan. solat itu kebaikan, berjamaah kebaikan tapi takkan dalam kondisi pandemi jadi zona-zona yang tidak disilahkan zona merah, tapi kita juga ya. siapa yang bisa memastikan bahawa tidak ada di sana virus itu bisa dilihat maka kita waspada semua, solat ke masjid baik bukti keimanan, tapi tak kalah mungkin seorang dalam kondisi tidak sehat atau mungkin dia terinfeksi virus, dia pergi nanti terjadi interaksi dengan jamaah yang lain akan menularkan menjelaskan mafsadah yang lebih besar maka dalam kondisi seperti ini mafsadah kemasalahan tadi untuk sementara tidak diwujudkan lebih menghindari untuk kerusakan yang lebih besar tadi maka darul mafsadah nah seperti itu yang utama maslahah yang paling utama adalah tidak pakai masker tapi kalau tidak pakai masker mungkin dalam kondisi bisa akan menular tertularkan itu mafsadah sementara dalam masker pun tidak sampai kepada tingkat haram maka dipakai karena itu makruh dalam sholat tapi dengan kondisi turudat kemakruhan tadi gugur kena mafsadah yang lebih besar itu bisa tertularkan jadi dalam hal seperti itu tidak perlu bingung kita sadar saja kalau mungkin kita awam tidak paham ya tanya ustaz yang Alhamdulillah tapi jangan panatik dalam masalah hal seperti ini jangan sampai kita saling mencela saling ya memberikan tahdiran apalagi di dunia uh, maya medsos gitu ya saling menyalahkan tidak ini mungkin sisi perbedaan ijtihad fatwa dalam kondisi hal yang seperti itu dan masing-masing kita telah memberikan kaidah tadi selama dia itu ya kita yakin kalau dia itu betul ahli sunnah wal jamaah ustaz bersungguh-sungguh mencari kebenaran dia itu tidak akan mungkin sengaja mesti dalil dia akan berusaha sekuat tenaga membaca bertanya, membandingkan bertanya pada para ulama sehingga dia hasilkan sebuah oh ini seperti itu tapi kalau memang tidak punya keahlian dalam hal itu dan juga prinsip beragamanya hanya asal-asalan copor sana copor sini begitu ya maka ya tentu akan menimbulkan patwa yang rancu pemahaman yang rancu dalam masalah ini oleh kerana itu ikhwatal iman baik-baikumsar rahimahkumullah tidak perlu bingung dalam hal ini kaedah kita jelas ya kaedahnya jelas dan Allah mengetahui kelemahan kita Nah. Ini yang harus pahami dalam hal ini. Jadi uh, seandainya seseorang dinyatakan ya daerah dia ada zona, eh, zona ya hijau begitu ya, atau mungkin dah kuning dah hampir hijau kan begitu, ya aman katanya. Para ula, uh, uh, semua tim medis mengatakan ya udah dengan kondisi sekarang udah hampir aman, ya silakan. Tapi kalau masih mengatakan Ya, dengan kondisi sekarang waspada tetap pakai masker, ya maka jelas mereka lebih memahami kita sadar diri kita bidangnya agama jangan mencampurkan bis apa usul uh, masalah kesehatan mereka ahlinya mengatakan ya bahawa ini belum kondisi aman berbahaya pakai masker ya pakai masker kerana mereka bicara dengan bukti. Nah kalau kita ada masalah dalil tentang syariat hukumnya bagaimana? Kalau seandainya itu berbahaya, kita jelaskan berarti masker boleh. Kenapa? Karena itu demi menjaga kesehatan agar tidak tertularkan dan tularkan. Itu ya. Ha uh, proporsi kita seperti itu. Nah, posisinya seperti itu. Jadi masing-masing kita ini harus memahami posisi masing-masing ya. Uh, oleh karena itu semangat beragama dengan dalil dan memahami kaidah-kaidah syariat Kaedah-kaedah fiqhiyah usuli yang jelaskan para ulama Di antara bentuk sisi pendalilan tadi Sangat penting sekali Dan kita tetap terus Semangat keilmuan kita tingkatkan Saling tanasuh Dan tidak panatik ya? Tidak panatik Sebagaimana ya, Para ulama Mereka semangatnya berdalil Semangatnya beragama dengan dalil Mereka beristihad nyampaikan pada umat jangan la tuqallit ni wa la tuqallil malikan wa la thawri min aqin khudu mi'na akhadu jangan taklil pada saya kita Imam Ahmad jangan pada malik pada sauri dan yang lain tapi ambil dari mana mereka ambil dalil kemudian kita perlu mempunyai satu prinsip ya kecintaan kita kekagungan kita kepada seorang Tokoh masyarakat Atau ulama Itu bukan berarti Kita boleh penatik pada tidak Kita istifadak ilmunya Tapi dalam hal seperti ini Dalam hal agama Tentunya Terus kita mengikuti semangat dalil tadi Kalau itu jelaskan Sesuai dengan kaedah-kaedah syariat Yang jelas prinsipnya Jelas landasannya Maka Alhamdulillah Kalau saya si ada juga beristihat Kemudian keduanya masih punya dalil Kemudian dia memilih pendapat ini silakan. Atau yang lain di depan yang kedua silakan. Selama masih ada rana di sana untuk ya perbedaan dalam konteks yang diperbolehkan tadi. Tapi sama-sama sekali -sama mencela misalnya ini mengkritisi ini, ini mengkritih yang sana kemudian sebarkan di media sosial dan begini seterusnya. Kemudian anti ada komentarnya dan begini seterusnya maka ini jelas tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Kita dalam pandemi ini semua diuji. Ya, diuji semua, pemerintah diuji. Mangku jabatan diuji. Para ahlimu diuji, masyarakat diuji, semua diuji. Ya. Tapi barang siapa yang sabar dalam menghadapi condition seperti sekarang ini, ya, terus kembali kepada ahlinya. Fas alu ahlad zikri in kuntum la ta'lamun ta dalam segala hal, itu kaedah syariah. Bertanya kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui untuk mengetahui kondisi sekarang bagaimana ya penyebaran misalnya COVID-19 atau mungkin Corona tanya ahli medis tim kesehatan jangan tanya Ustaz liru anda untuk mengetahui tempat anda zona merah atau zona hijau dan yang lainnya jangan tanya Ustaz tanya pemerintah bagian kesehatan tapi bagaimana Ustaz hukum sekarang ini solat pakai masker atau tidak Nah, itu, jangan tanya tim medis tanya ahli ilmu ya baca tentang himbun, tentang masa MUI dan yang lainnya ya, mungkin para ulama menjelaskan tentang hukumnya begitu, jadi itu masing-masing kita harus menyadari posisi kita masing-masing pas -masing. alu ala dikrim talamun tanyalah ahlinya, ahli ilmunya dalam hal yang tidak kena ketahui demikian, Wallahu'alammu Ya, syukur dan jazakallahu khairan atas dio beraksi. Demikian untuk yang bertanya di layanan san singkat dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya secara langsung di layanan yang telepon. Silakan di 0218236543. Mungkin sudah ada yang terhubung. Halo. Ya, Assalamualaikum, Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Ibu Jamil. Siapa? Pak Gozali Pak Gozali Mohon maaf Pak Gozali dikecilkan terlebih dahulu Volume televisi atau radionya Supaya jelas terdengar suaranya Ya, saya, saya, saya. ya. silahkan langsung ke pertanyaan ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Langsung saja ke pertanyaan Ustadz hmm. eh, Di antaranya eh, Kaitannya dengan taklid Ustaz. Dini, taklid ini Taklid buta yang saya maksudkan uh, Kepada siapa ya Ustaz uh, Apakah kita taklid uh, Yang disebut taklid itu hanya kepada Rasulullah Lainnya hmm. tidak hmm. Itu saja Ustaz Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Enam. Silakan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terang ya Bapak Ghazali, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi masalah ya taqlid. Dia tadi menambahkan taqlid buta yaitu at-taqlidul a'mah begitu bahasa Arabnya gitu Kemudian kepada siapa kita taqlid? Pertama, perlu kita memahami istilah taqlid buta itu yaitu dalam konteks celaan ya, taqlid. Jadi dia hanya mengekor pada suatu pendapat baik itu ya benar atau salah, enggak peduli. Penting menjadi pegangan dia ini tokoh yang saya kagumi, ini mungkin yang uh, saya banggakan, benar atau salah enggak peduli. Penting dia itu mengikuti kena sihulannya. Ini jelas sekali. Jadi istilah taklid buta itu celaan. Ya. tapi kalau taklid dalam artian mengikuti taklit dalam artian iaitu mengikuti iktibak maka iktibak secara mutlak bagi Rasulullah SAW kalau yang kuntum tuhibun Allah fattabi'uni jika kalian mencintai Allah ikuti saya kata Rasulullah SAW ini jelas pertanda ya kesempurnaan iman seseorang dan bukti kecintaan dia kepada Rasulullah SAW ikuti Rasulullah SAW nah Adapun Dalam konteks keilmuan yang Berkaitan dengan orang-orang awam Bukan orang terpelajar, orang awam Maka dalam hal ini Tugas mereka Tugas mereka adalah Bertanya kepada ahli ilmu Kalau ini mungkin dilamakan ya taklit pada mereka Dan mereka dengan catatan Ulama ahli ilmu tadi Yang insyaAllah Di atas sunnah Pemahaman yang benar bersungguh sungguh ikuti dalil Ya kemudian semangat berilmunya, semangat beragamanya, ya, benar akidahnya, dan ulama yang dia uh, kena tentang kepribadiannya dan juga perilaku akhlak dan keilmuannya, maka ikuti. Maka itu tugas orang awam. Kerana Rasul atau Allah subhanahu wa'ala mengatakan, itu tugas mereka. Ikuti. Salah satu dari Ya madhab yang ada naam, kerana itu tugas orang awam mungkin ada ulama' yang mungkin bagi pendapat mungkin madhab syafi'i atau maliki dan yang lainnya tapi bagi mereka yang bisa membaca bisa memutala'ah dan memahami dalil maka dalam hal ini tentu dia bersungguh-sungguh dalam mengenal kebenaran tadi, al-haq tadi jangan dipaksa orang awam enggak mampu seperti itu maka dia memilih pendapat yang disampaikan sudengan dalilnya. Nah, dan amalkan hal itu. Dalam kondisi seperti ini, ya tidak lagi tugas dia bertanya, ya, pendapat pertama sudah dapatkan ini, nanti cari pendapat yang kedua. Jadi bingung sendiri. Bingung sendiri dia. Dia tugas mencari-cari. Tidak ya. tahu apa tujuannya. Waktu dia ingin mengamalkan Atau ingin mencari-cari si kelemahan tadi perbedaan tadi Kemudian terkadang ada sebagian ingin Ya uh, Menampilkan hal-hal seperti itu enggak benar cara seperti itu Jadi kalau kita telah meyakini suatu masalah ini Dan yang menyampaikan insyaAllah ahli ilmu Yang berkembangkan dalam bidangnya Dan dia sangat warah dan takut dalam menyampaikan Tapi ini hukum jelaskan sesuai Dengan dalilnya, dia sudah ikuti Apalagi kalau dia menyampaikan Ya adalah qala Allah wa qala pemahaman yang kemudian mengukil perkataan ulama yang benar dalam memahami tadi tadi sudah ikuti yang itu. Ya. Udah, enggak perlu lagi bertanya yang lain cari sisi perbedaan. Bingung sendiri kecuali kalau seorang lam talibul ilmi penuntut ilmu atau dia bisa membaca, mempertimbangkan, membandingkan, nah, sudin ka dal ilmu ini tentu tidak boleh dia taklid tadi. Jadi Makanya taqlidullah yuqalu muqallid alim. Orang muqallid itu namakan alim. Ini jelas. Tapi ini adalah tugas orang-orang awam, ya, bukan para penuntut ilmu. Jadi ini yang harus diperhatikan. Wallahu a'lam. Nah. Nah, baik sekron jazakallahu khairan atas kesabaran Ustaz. Mekan untuk Bapak Gozari dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan Sansingkat Ustaz Nah, kami angkat pertanyaan eh, dari penanya di Supa Sukirno yang berada di Bandung, ya Ustaz. Bolehkah kita bertawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya sudah wafat dan juga bersumpah dengan nama beliau? Apakah hal tersebut dibenarkan Ustaz? Baik. Uh, terima kasih atas pertanyaannya uh, Pak Sukirno ya di Bandung Barakallahu Fik Pertama, perlu kita pahami prinsip dalam beribadah Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan kita untuk Langsung beribadah dan berdoa kepadanya Ya Qala Subhanahu Wa Abudullahu wala tushriku bishai'an ibadatila Allah jangan berbuat syirik padanya waqala subhanahu waqala rabbukum ud'uni astajib lakum rapelan telah berfirman ud'uni berdoalah kepadaku ibadatilah aku misalkan aku kabulkan doa kalian waqala subhanahu ujibu da'watad da'iza da'ani ujibu da'watad da'iza da'ani aku um, uh, mengijabahi Memperkenankan doa orang yang berdoa kepada Aku dan ayat yang lain. Maka kita mendapatkan nama Al-Quran dan Hadis perintah untuk berdoa kepada Allah beribadah. Beduah dalam artian permohonan kepada Allah atau ibadah dalam artian lebih luas atau doa yaitu seluruh ibadah ketaatan Maka langsung kepada Allah. Allah mengetahui. Apa yang ingin kita panjatkan kepada Allah? Allah mengetahui isi atau bisikan hati kita. Maka langsung dan Allah mengetahui dengan bahasa apa saja Maka Allah tidak menjadikan antara kita dengan yelam beribadah wasilah kecuali hanya amal soleh kita dan keimanan kita dan nama-nama dan sifatnya. Nah, sehingga Allah beritahu dalam Al-Quran. Yaladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasilah Wa ayyuhan beriman Ittaqullaha takutlah kepada Allah dan carilah ya wabtagu ilayhi wasilah cari ilaihi untuk kepada jalan kepada Allah wasilah Semua ulama tafsir dari kalangan salaf dan khalaf yang mengikuti manhaj ahli sunnah wal jamaah semua mereka sepakat Maksud dari wasilah dan mayat tersebut Surah Al-Ma'idah tersebut adalah At-taqarru ilallah bil-amali salihah yaitu yang mendekatkan itulah mendekatkan diri kepada Allah Dengan melakukan amal-amal salih Karena amal salih akan mendekatkan diri kita kepada Allah Yang akan mengangkat darjah kita di sisi Allah Maka dalam hal ini Langsung berdoa kepada Allah Di dalam berdoa Kita disyariatkan Untuk memuji dan memuja Allah maka dalam Al-Quran, dalam hadith kita mendapatkan doa-doa bisa doa para anbiya, Nabi kita yang mulai itu menggunakan apa? wasilah asma'ullah al-husnah kita dapatkan semua hal itu, menyebut nama Allah ya kalau kita memohon keampunan maka ya ghafuri ya rahim irhamni wa tub'aliyyah nika antar ghafuru rahim begitu seterusnya Nah begitu keimanan kita dalam berdoa naam Rabbana innana sami'na munadiyan yunadilu lil iman an aminu birabbikum fa amanna rabbana faghfir lana Ya Allah kami mendengar penyeru seorang penyeru kepada keimanan lalu kami beriman dan kami ikuti beriman dan kami ikuti maka faghfir lana ampuni dosa kami Lihat Bagaimana mereka menyebutkan sebelum berdoa Iman mereka Dan kita dapatkan dalam hadis-hadis Nabi SAW seperti itu Allah mem As Rasul memuji Allah terlebih dahulu Ya Dipuji Sebutkan nama-nama asma'ul husna sifatul ula Baru setelah itu berdoa Jadi kata para ulama Ada dua bentuk wasilah Wasilah kita kepada Allah Al-abd Allah Ada wasilah dari Allah kepada kita wasilah itu tentang agama. Agama ini diturunkan kepada ya Allah turunkan kepada kita sebagai syariat itu perantara siapa? Enggak langsung kepada kita. Perantara nabi. Maka barang siapa yang mencari agama, memahami agama tanpa perantara nabi dia sesat. Bahkan kata para ulama kalau setiap meninggalkan hal itu dia kufur karena bagaimana dia akan kenal agama kalau tidak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? itu wasilah kita antara Allah dengan hambanya dalam menyampaikan syariat dari atas ke bawah ya turun ke bawah itu rasul sebagai wasilah tapi kalau dari bawah ke atas kita beribadah kepada zat yang maha tinggi maka di sini tidak ada perantara langsung tidak ada perantara langsung Langsung berdoa kepada Allah Di siang dan malam hari Pagi petang terbuka Pintu langit terbuka Nah Kemudian Tidak ya, seala... Apa ini yang eh, Bersumpah Ya Sebagaimana ini Dalam akidah al-sunnah Yang berkata dengan masalah Tawid Bersumpah itu tidak dibolehkan kecuali dengan nama Allah dan sifat sifatnya Adapun Allah bersumpah dengan apa saja dan makhluknya Adapun manusia ya, hamba tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali dengan Allah tabaraka wa taala. Nah, jadi itu perbuatan yang uh, haram, perbuatan yang syirik, syirik kecil, ya. Man halafa billah, nعم faqad uh, asra. Naam, orang siapa yang bersumpah dengan bagi ghairillah tapi bighairu illa faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat syirik kecil. Ya. Tidak sampai kepada tingkat kekufuran. Kecuali kalau dia meyakini ya sesuatu dia bersumpah dengannya itu itu bisa mendatangkan kemudaratan dan menolak Uh, mendatangkan kebaikan dan kemudaratan, ini tentu berkaitan dengan keyakinan, tapi sebatas hanya mengucap, ya bersumpah dengan sayang Allah dan bentuk lisan, maka itu tergantung uh, tergolong ke dalam syirk al-asgar, syirik kecil nah, demikian ya, semoga bermanfaat demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan bagi yang penuh berkah ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua, menyelamatkan kita dari berbagai marah bahaya dan semoga Allah mengangkat ya pandemi atau wabah corona ini dengan segera dari negeri kita negeri kaum muslimin dalam keadaan aman ya dan selamat dan kita kembali normal melakukan berbagai aktivitas agama dan dunia kita ya semoga Allah membimbing para pemimpin kita untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan masyarakatnya Allahumma amin Demikian والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته